Especials a maíz. Cuántas historias de mes, de mes, de mes, de mes? dos días la paz y serapatas hoy tenemos un especial de samaí povos cómodos y agarra de palomitas porque llegan llegavo contos de medo. de pantasmas no Campo Santo. Conta unha lenda que todas as noites de Samaín nos Campos Santos se xuntan todas as pantasmas dos soterrados ali para lexir aos veciños que van levar ao outro mundo durante todo o ano. quería levar dos seus parentes máis queridos, decidiron que cada un elegisse un parente da fantasma que tiña ao seu carón. Despois facían un sorteo entre todos os elegidos e ian polas casas marcando a cada un cunha cruz no lombo que só eles podían ver. Ocorreu que, nunha ocasión, había unha fantasma que lle quería mal a outra E tocoulle leixer un parente desa fantasma. Aproveitou pa facerlle o maior dano posible. Elixlle a súa nitiña, que era da mesma idade que unha que tiña ele. Como era de esperar, a nena salióu elixida. Xá para a seguinte noite e foron marcadas. Oh. Das dos fantasmas eran amigos. Aquel día estiveron xoando xuntas e ao despedirse cambiaron as chaquetas. Cando a noite seguinte viñeron buscar a nena, non lle viron a cruz. Pensaron ou quiseron pensar que se trataba dun erro e non levaron ningunha nena. Deste xeito, a neta da fantasma salvouse. A casa da capela está embruxada. Cerca da miña casa hai un casarón abandonado. Chámanlle a casa da capela. Un bo día decidín ir cois meus curmáns, Álvaro e Daniela, facer unha visita por ali, xa que eles nunca foron. Entramos por unha fiesta rota, xa que as portas estaban pechadas, e empezamos a andar polos dous andares da casa. Está chea de cousas e trebellos vellos, E de súpeto oímos como unha porta se pechaba, facendo moito ruido. Asustámonos os tres, porque se supoñía que estábamos sós. Pero aínda así seguimos explorando a habitación na que nos atopábamos. Un antigo consultario médico que estaba cheo de aparellos raros que en algún tempo se supoñía que salvaron vidas. E Daniela abriu un armario para coller un e... Outra vez o portazo. Oíase na parte baixa da habitación. Volveu collelo e... Outra vez o portazo. Empezamos a surtasnos de verdade. Cada vez que collíamos na man algo de aquela habitación, oíase aquel portazo, así que decidimos irnos. Pero Álvaro quería levarse un bote que había en riba do escritorio, así que meteu non no peto da chaqueta e outra vez o ruido. Pero esta vez fora máis cerca de nós. fora a porta da habitación na que estábamos. Agora sí que estábamos asustados de verdade, así que deixamos o bote no seu sitio. E... Abriu a porta. Aproveitamos e saímos correndo. A casa estaba embruxada. Non se pode sacar nada do seu sitio, por iso está todo, como se seguísen vivindo nela. Se intentas coller algo, queda ali pechado, na oscuridade do caserón. O fantasma do poltergeist. Din que se un día te chaman ás tres da madrugada, unha fantasma te matará o día seguinte, á mesma hora que te chamaron. Iso pasoume a min, Willy Williams Walker. Un día, 3 de marzo de 2017, chamaron as tres da madrugada. Pou cunha voz moi extraña Dixome se quería un millón de euros Dixome que pra iso Só tiña que chamalo ás tres da madrugada do día seguinte Xusto cando el me chamara Eu fun tan parvo que aceptei O día seguinte Transcurriu como un día calquera Hasta que chegaron as tres da madrugada Eu chamei a ese tipo E el non me colleu o teléfono de Desúpeto, escoitei un sonido moi extraño que viña da cociña. Cando entrei, atopei-me cun señor vestido de negro e, cando se deu a volta, vino. Estaba fiando un coitelo e tiña a cara dun payaso. E de desúpeto, Desapareceu. Dínme a volta e alí estaba. O único que puiden ver foi a súa horrenda cara antes de que o seu coitelo se cravara no meu peito. Desde entón, son eu o que chama as tres da madrugada, e se alguén me responde. <risos> E aquí remata o especial Contos de Medo. Esperamos que vos gustase. Non vos perdades o próximo programa porque falaremos sobre a violencia de xénero. Deca pronto!